El-Cinn, Cinlər Suresi Bismillahirrahmanirrahim Merhamətli və rəhimli Allahın adı ilə Qul Əuhiyyə iləyə ənəhü istəməğ nəfərum minəl cinni Fəqanu inna səmiğnə qur-anən əcəbə ki, mənə vəhv olundu ki, Cinlərdən bir dəstə qur'ı dinlədikdən sonra öz tayfalarına qayıdıb dedilər. Həqiqətən biz heydətmiz bir qur’an dinlədik. Yehdi boş diəən nəbi.ən uşrikəəd O doğru yola yönəldir. Biz ona inandıq və bundan sonra, Əsla kimsəni Rəbbimizə şərik qoşmayacağıq. Wa innehu ta'ala jaddu Doğrudan da Rəbbimizin əzəməti çox yüksəkdir. O nə zövcə, nə də övlad sahibi olmamışdır. Wa innehu kana yaqulu safihuna ala llahi Bizim səfihimiz iblis Allah'a qarşı hədsiz yalanlar danışır. Wa enna Biz zənnə qapılaraq düşünürdük ki, insanlar da cinlər də Allah'a iftira atmazlar. Wa annahu kana الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم insanlardan bəziləri cinlərin bəzilərinə sığınırdılar Bu isə onların azgınlığını artırırdı و انهم ظنوا كما ظننتم ان يدعس الله احدا Onlar da siz zannettiğiniz kimi elə düşünürdülər ki, Allah ölənləri diriltməyəcəkdir. Biz səmaya qaltdıqda onun sərt gözətçilər və yandırıb yaxan alovlarla dolu olduğunun şahidi olduq. وأننا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآل biz əvvəllər gizlicə qulaq asmaq üçün göyün bəzi sahələrində oturardıq amma kim bunu indi etmək istəsə o pusquda gözləyən yandırıcı alovar aşkələr və أننا لا ندري ə şərr fil ardi am arad bihim biz bilmirik bununla yerdəklərə pislik etmək qəsd edilmişdir yoxsa rəbbi onları doğru yola yönəltmək istəmişdir o enna minnas salihun waminna dun zalik kunna taraiq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 وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا شُبَهْسİZ Kİ MƏSCİDLƏR ALLAHIMDIR ALLAHDAN BAŞQA HƏÇ DUA ETMƏYİN وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ALLAHIM QULU QALXIB ALLAHƏ DUA ETDİKDƏ Cinlər az qala onun dövrəsində bir-birinə keçib kəfər yaradırdılar. Qul, innəmə əd'u rabbi və la əşrikubihi əxədəm. De ki, mən yalnız öz rəbbimə dua edirəm və kimisə ona şərik qoşmuram. Qul inni lə emliku ləkum darran vələ rəşədə. De ki, mən size ne ziyan vermeye, ne de sizi doğru yola yönətmeye qadır deyiləm. Qul inni ləyyücərəni minəlləhi ahadun vəlen ecdə min dünihim əldəhədə. De ki, Həqiqətən məni Allahdan kimsə xilas edə bilməz və mən ondan başqa bir pənah yeri tapa bilmərəm. İllə balaghan minallahi və risalatihi və men ya'silallaha və rasuluhu fa Mən müəllimdən gələn ancaq Allahı və onun göndərdiklərini təbliğ etməkdir Kim Allah'a və onun elçisinə ası olarsa onun üçün çərside əbədi qalacaqları cəhənnəm odu hazırlanmışdır Hatta <Sessizlik> Onlar özlərinə vəd olunmuş əzabı gördükləri zaman kimin köməkçisinin daha zəyif və sayca daha az olduğunu biləcəklər. De ki: Mən sizə vəd olunmuş əzabın yaxın olduğunu Və yaxud Rəbbimin onun üçün uzun bir müddət təyin etmiş olduğunu bilmirəm. Ala o qeybi biləndir və öz qeybini heç kəsə açmaz. İLLƏ MƏNİRTƏZƏ MİR RƏSULİN FƏ İNNNƏHÜ YƏSLÜKÜ MİN BƏYİN YƏDƏYHİ VƏ MİN XALFİHİ RƏSƏDƏ Razı qaldığı elçidən başqa, həqiqətən Allah onların önündə və arxasında gözətçilər qoyur ki, Li'alima <Sessizlik> an qad ablaghu risalati rabbihim wa ahata bima ladayhim wa Herkes onların Rəbbinin göndərdiklərini necə təbliğ etdiyini bilsin. Allah onların nə etdiklerini nəzarəti altında saxlayır və hər şeyi ayrı-ayrılıqda hesabı alır.